151. Mediul religios, asceții rătăcitori Către începutul secolului al 6 lea India Gangetică a cunoscut o epocă de înfloritoare activitate religioasă și filozofică. Ea a fost comparată pe bună dreptate cu avântul spiritual din Grecia în aceeași epocă. Alături de mistici și credincioși care urmau tradiția brahmanică, existau nenumărate grupuri de shramana, cei care se ostenesc, asceții rătăcitori, parivrajat ca, printre care se numărau yogini, magicieni, dialecticieni, sofiști și chiar materialiști și nihiliști, precursori ai doctrinelor filozofice Carvaca și Lokayata. Carvaca se scrie C-A-R-V-A-K-A, -A -A, Lokayata se scrie L o k a y a t a și Ramana se scrie S-R-A-M-A-N-A. Anumite tipuri de asceți rătăcitori își trăgeau rădăcinile din timpurile vedice și post -vedice. În legătură cu majoritatea dintre ei, cunoaștem puține lucruri în afară de numele cel îl purtau. Doctrinele lor sunt menționate fragmentar în textele budiste și jainiste, de altfel, convătută și de butiști și de jainiști, ele sunt mai mult sau mai puțin ridiculizate și deformate. Probabil totuși că toți acești ramana părăsiseră lumea dezgustați atât de vanitatea vieții umane cât și de doctrina implicată în ritualismul brahmanic. Ramanii încercau să înțeleagă și să stăpânească tocmai mecanismul transmigrărilor și misterioasa lor cauză, actul, Karman. Ei sau mișlace multiple și variate, de la extrema asceză, extazul paraiogic sau analiza empirică a materiei până la metafizica cea mai obscură, practicile orgiastice, un nihilism extravagant sau materialismul vulgar. Mișlacele alese se depindeau în parte de valoarea acordată agentului condamnat să transmigreze în virtutea lui Karman. Era vorba de un organism psihic, perisabil sau de un sine indestructibil și nemuritor. În esență, era vorba de aceeași problemă pusă de primele Upanishade și care va rămâne permanent în centrul gândirii indiene. Textele budiste și Jaina indică uneori numai doctrinele anumitor autori religioși, fără a le menționa numele. Astfel de pildă, Brahma suta prezintă un lung catalog al doctrinelor. Citez. Unii speculează asupra ciclurilor trecute ale vremii, afirmând eternitatea sinelui. Ata sau Atman și a lumii, dobândind printr-o disciplină psihică care este deja o yoga sau cu samadhi, puterile miraculoase cum ar fi amintirea vieților anterioare. Alții afirmă când o eternitate, când o non-eternitate, opunând de pildă eternul Brahman, creațiilor sale impermanentă. Alții identifică sinele cu corpul și îl consideră din cauza aceasta impermanent. Unii admit infinitatea, alții finititudinea lumii. Agnosticii evită toate problemele. Unii judecă sinele și lumea ca fiind produse fără o cauză. Un alt grup speculează asupra ciclurilor viitoare căutând să înțeleagă devenirea sinelui după disoluția trupului. Acest sine poate fi conștient sau chiar având o formă sau nici posedând formă, nici fără formă, adică străind domeniului formelor, finit sau infinit, putând încerca sentimente nefericite sau inconștient sau nici conștient, nici inconștient și putându-se nega totul despre el, etc. Acest catalog... Este cu atât mai prețios cu cât anumite doctrine incriminate vor fi reluate și dezvoltate de diferite școli budiste. În afară de aceste doctrine anonime, izvoarele ne-au păstrat numele câtorva secte. Adepții Ajivika, al căror maestru principal a fost Mascari Kosala, Adepții Nigranta, cei fără loc, adică Jainistri, discipolii lui Mahavira, în ceea ce privește maestrii lui Gautama, Arada, Kalama și Rudraka, deși Buda i-a depășit cu mult în pătrundere și în puterea de concentrare yoghină, influența lor asupra metodei sale de meditație a fost considerabilă. Samana Pala Sutta citează și pe cei șase maestri rivali ai lui Buda. Samana Pala Sutta se scrie S-A-M-A-N-N-A-P-H-A-L-A-S-U-T-T-A. Despre fiecare dintre ei, ni se spune că este conducător de comunitate, cel prim de școală respectat asemenea unui sfânt, venerat de o mulțime de oameni vechi de zile. Purana Kasapa pare să fie predicat lipsa de valoare a faptei. Ajita Kesham Kambala profesa un materialism apropiat de acela al școlii Carvaca. Purana Kasapa se scrie P-U-R-A-N-A, -A, spațiu K-A-S-S-A-P-A. -S -S -A Ajita cambala. se scrie Ajita, spațiu, K, -A E, S, -a, cu accent ascuțit, A, K A, M, B, A, L, A. cuda Katiayana, eternitatea celor șapte trupuri, se scrie K, A, K, U, D, A, spațiu, K, A, T, Y, A, Y, A, N, A în paranteză Kaya, adică corpurile de pământ, de apă, de foc, de vânt, plăcerea, efortul și viața, închid paranteza, și Sanjaya, probabil scepticismul căci eluda orice discuție. Ceilalți doi sunt Maskarin, Gosala și Niganta Nataputa, adică Mahavira. Acesta din urmă a, e abia citat în izoarele budiste, deși a fost printre contemporanii lui Buddha personalitatea religioasă cea mai importantă. În multe suta se relatează despre întâlnirile cu Paribajaca, dar textele evidențiază mai multe răspunsurile prea decât doctrinele și moravurile interlocutorilor săi. Paribajaca se scrie p a i b b j a k a el le reproșează, de exemplu, vina de a se trufi cu propria-i asceză, de a-i disprețui pe alții, de a crede că și-au atins țelul căutând să profită prin aceasta, de a-și face o părere exagerată despre succesele proprii, etc. El declară că ceea ce îl caracterizează pe adevăratul Samana sau Brahman nu e deloc aparența lui exterioară, penitența sau mortificarea lui fizică, ci disciplina interioară, caritatea, stăpânirea de sine, emanciparea spiritului de superstiții și automatisme.